Az ördög három aranyhajszála. Hajdanában, réges-régen, egy szegény asszonynak fiacskája született. Megjósolták róla, amint tizennégyes tendős lesz. Elveszi a király lányát feleségül. Nem sokkal ezután ellátogatott a király ebbe a faluba. Mivel álruhában volt, így a szegény asszonynak nem jutott eszébe a gyermekének jósolt jövő. Debezzek tudta ezt a király, és mivel ember volt, elment a szülőkhöz, hogy megvegye a szerencse gyereket. Azok aztán addig tétováztak, amíg azt gondolták, hogy a kisgyereknek biztos javára válik, ha a vándor magához veszi, ők pedig a sok pénzt el tudják használni. Jó emberek, szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat, gondját viselem én hogy senkinek sem különben. Isten, áldjon benneteket! Na, még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis ládikó, ebbe beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja sorsodat. A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott bele. A folyó árja meg úgy csodorta, hogy az éppen egy malom gátján akadt fent. A Molnár legény talált rá, azt hitte, kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesteréhez. Mivel azoknak nem volt gyermekük, magukhoz vették, és felnevelték. Évek múltán hogy a király megint vándornak öltözve látogatta az országát. Egy hirtelen zivatar éppen a malomnál érte utó. Mi csoda idő, mióta a világ világ nem látott, még ilyen zápor, kerüljön beljebb jó ember, tegye magát kényelembe. te fiú, hozzá csak ennek a szegény vándornak száraz ruhát és lábbelit! Tiétek ez a derék fiú, te de Molnár? Miénk, de nem édes gyermekünk, hanem talált. Úgy hozta ide a víz egy látikóban, éppen 14. Esztendeje. Igazán? Derék dolog, hogy fölneveltétek. Na, a víz kivethetett, de azért mégsem szabadulsz meg tőlem. Ha nem figyeljetek, csak jó emberek. Nem vihetne el ez a fiú egy levelet a palotába, a királyné. Nem kívánom ingyen, két aranyat adnék neki érte. Uh, ahogy parancsolod, nagy jóram. Hé, hey, te fiú! Készülődjél gyorsan, mert fontos szolgálat vár rád. Levelet viszel a királyi palotába. Iparkodj, fiú! Amíg elkészülsz az útra, én is megírom a levelet. Remélem nem ázod el a papír az úton. Na! hová is tettem. Aha. Ahogy a fiú megérkezik a levéllel, tüstént fogast el, kedves feleségem. Ölesd meg, temettest el, hogy híre pora se legyen, mire hazaérek. Na, fiú, készen vagy-e? Ahogy parancsolja, uram. Akkor indulhatsz, de jól vigyázz. Fontos üzenetet viszel a királynénak. Cseppet se cseppe, féltsen, odaérek vele hiba nélkül. A legényke fürgén indult a levéllel, de mert már alkonyodott, és az út sűrű erdőn vitt keresztül, hamar eltévedt. A fák között bolyongott egy ideig, aztán pislákoló fényt vett észre. Arra felé tartott, és nem sokára rábukkant egy kis házra. Csak amikor belépett, vette észre, hogy az a rablók tanyája. De mivel nagyon megéhezett, a talált ételt italt megette, aztán, hogy jól lakott, a fáradtságtól már az se bánt, ami történik vele. Mivel álmos is volt, végigvetette magát a patkán, és elaludt. Csak hamar megjöttek a rablók, dühösen nézték, kiféle, miféle ember heverott. Nézték, erre-arra forgatták a fiút, de az olyan mélyen aludt, hogy ebből semmit sem vett észre. Azt sem, hogy a haramiák megtalálták a levelet. Amikor a banda vezér elolvasta, széttépte és másikat írt helyette. Pitymallatra a rablók már messze jártak. A mi legényünk meg folytatta útját a palotába. Nem tudta, mi áll a levélben, de azt sem, hogy a rablóvezér kicserélte és az ellenkezőjét írta. Azt adta oda a királynénak. A királyné meg úgy tett mindent, amint a levélben volt. Vagyis hozzáadta a királylányt a szerencse gyerekhez. Nem sokkal ezután hazatért a királyapalotába palotába, és látta, betelt a jóslat, akármit is tett ellene. Azonnal magához hivatta a fiút. Mit műveltéte az én levelemmel? Én ugyan semmit. Már pedig valótlant mondasz, mert én nem ezt írtam. Ki el a levelemet? Arról én semmit sem tudok. Apám! Talán útközben a haramiák üzték valamit Réfát véle, amíg a tanyájukon aludt. Az bizony könnyen meg lehet, mert... Haramiák? Mit beszéltek? Hogyan kerültétek össze azokkal? Úgy felséges, királyom, hogy amikor elindultam a levéllel a malomból, és a sűrű erdőbe értem, eltévedtem, meg rám is esteledett. Azután... Az ez, hogy nem vigyáztál eléggé az én levelemre. Ezért büntetés jár. Meg különben is. Aki az én uram akar lenni, annak el kell hoznia a pokolból az ördög három aranyhajszálát. Megértetted? Helyesen szóltál, lányom. Tehát értetted? Hogy ne érteném. Tudjátok hát meg, az ördöktől én nem félek. A három aranyhajszálat elhozom. Azzal elköszönt, és útnak indult. Ment szaporán, még idő múlva, egy nagyvároshoz érkezett. A kapuban az őr kikérdezte, mit tud, miféle mesterséghez ért. Értek én mindenhez. No, akkor segíthetsz rajtunk. Van a városnak egy kutya. Hajdan borfolyott belőle, ma meg még víz sem. Megmondhatnád, hogy miért tapad ki? Majd meg tudjátok. Csak várjatok, míg visszajövök. Vidáman érkezett el a következő városhoz. Ott is ő a útját. Oh -oh. Állj csak meg, te fiú! Mit tudsz te? Mihez értesz? Ha, értek én mindenhez. Na, no, akkor segíthetsz rajtunk. Van a városunknak egy fája, hajdan aranyalma termet rajta. Most meg levelet sem hajt. Mondd meg, miért nem? Majd megtudjátok, csak várjatok, míg visszajövök. Így érkezett el a harmadik város széléhez. Hé, te révész! Átvinnél le a folyó. Előbb azt mondd meg, mit tudsz, mihez értesz? Értek én mindenhez. No, akkor gyere a csónakba, és mondd meg nekem, miért kell örökké ide-oda eveznem? Miért nem vált fel soha senki? Majd meg tudod. Csak várja, míg visszajövök. A révész átvitte a túlsó partra. Hát ott egy égtelen, kormos lyuk tátongott. Az volt a pokol bejárata. A mi legényünk nem sokat teketóriázott. Fogta magát, bement. Az ördög éppen úton járt valahol. Nem volt otthon, csak az öreg anyja. Nagy karos székében csodálkozva tekintett a váratlan vendégre. Á te mit keresel itt, ahol a madár se jár? Szeretnék három aranyhajszálat az ördög fejéről. Különben nem tarthatom meg a feleségemet. A szépséges király kisasszony. Ez nagy dolog. De az sem kisebb, amit kérsz. Tudod-e, hogy ha az ördög is itt talál, nyomban kitekeri a nyakadat? Tudom, tudom, de hát mit tehetek? A boldogságon függettől. Megtetszettél nekem, te fiú. Nem menném a szívemre, ha baj itt nálunk. Lássuk, mit tehetek én. a kambújba, a ott biztonságban vagy. Volnám még három kérdésem is. Miféle kérdések, kérdésekat halljam? Az első, miért tapadt el a kút, amelyikből azelőtt borfolyt? most meg vizet sem ad. A második, miért szárat ki a fa, amelyik azelőtt aranyalmát termett, most meg levelet sem hajt. A harmadik, miért kell a révésznek örökösen ide-oda eveznie, Miért nem váltja fel őt, soha senki? Nehéz kérdés, mind a három. De csak maradj, vesztek! És jól figyeld, mit mond az unokám, amikor a három aranyhajszálát kitétem. <tos> Figyázz, már <barjari>. jön is! <tos> <tos> <tos> nem tiszta a levegő. Emberszagot érzek, de ha itt találom, átjaj leszék, annyi bizonyos. <tos> nem ember szagot szivatoz. Inkább ülj le. Lásd neki a vacsonáknak. <gül> jól van, na jól, csak közben vakargass egy kicsit. Oh, egy kicsit főjebb is. Oh, ne úgy, ne Mi történt? Rosszat álmodtam, és ilyet ebben a hajadba kapaszkodtam. Egy kútot láttam, melyben régen bor folyt. Most meg vizet sem át. Ha azok az ostoba emberek tudnák. Egy varandgyül a kútban egy kő alatt. Azt megölnék a kútból újra borfajni. Lealudjunk De aludjunk már. Vagarvassd egy kicsit az üstökövet. Itt van a második aranyhajszál Mit csinálsz? Nevezdokon kis unokám, csak álmomban kapaszkodtam beléd. Mit álmodtál már megint? Azt, hogy egy országban áll egy almafa, mert régen aranyalmát termet. Most meg még levelet sem hagy. Ogyan, miért? Ha, ha tudná, A fagyökerét egy egér rágja. Ha azt megölik, megint a ranyalmát De az egér tovább rágja, elszárad végképe. A nem most bárasztál, hogy békén az álmaitől, ha még egyszer fölzavarsz. Nem tudom, mit. Nehogy bántlak, a világért se háborgatlak, csak úgy szépen. Majd addig vakargatom az östreket. nem mondod, mit álmodtál. Ó, egy láttam. Azon panaszkodott, hogy örökké ide-oda kelemeznie. Nem vágja fel soha senki. Ugyanmét? A tökkfilkó, ha jön valaki és át akar kelni, nyomja a kezébe a lapátot és mondja neki. Húzd magad, ha akarod. Ezzel aztán le is tette örökre az evezés gondját. Most már, hogy megvolt a három aranyhajszál is, meg a három felelet is, az öreganya békén hagyta aludni az ördögöt. Mikor aztán reggel megint elhordta magát, a vénasszony előszedte a hangját a szoknyaráncából és visszavarázsolta. A fiú megköszönte a három aranyhajszálat, meg a válaszokat, és útnak indult. Hazafelé mindenütt elmondta a feltett kérdésre kapott választ. Meg is ajándékozták érte. A révésztől is, meg a két városi őrtől is egy-egy szamarad kapott, megrakva pénzzel teli kosarakkal. Odahaza elmesélte feleségének tövirül hegyire, hogy hol járt, merre járt, milyen szerencsével. Az asszony tiszta szívből örült a viszontlátásnak. Aztán együtt mentek a királyhoz. Odaadták az ördög három aranyhajszálát. Amikor a király meglátta a samarakat, a tenger aranyjal, egyszerűen jó kedvre derült, csupa szíves nyájasság lett. Minden feltételt teljesítettél, tartsd meg hát a lányomat. De mondd csak, kedves Hol szerezted ezt a rengeteg aranyat? Nagy kincs ez. Egy folyón túlról hoztam. Átkeltem a vizen, annak a túlsó partja homok helyett aranyjal van terítve. Én is hozhatnék belőle. Amennyit csak akar. Van ott egy révész. Vitesse át vele magát. Oda át, aztán megtömheti a zsákokat. A kapsi király tüstént útrakelt. Odaért a folyóhoz, és intett a révésznek, hogy vigye mikor átértek a túlsó partra, a révész kiugrott és elszaladt olyan messzire, hogy a király még a nyomát sem találta. Azóta révészkedik ott a király büntetésből a gonosságáért, És remélem, senki nem lesz olyan bolond közületek, hogy kivegye az evezőt a kezéből.